Akkor egy magas sövényszegtek, kanyargós, keskenyösvényre tértek, és ezen körülbelül fél mérföldet haladtak, még egy cifra kapunát hatalmas virágos kertbe nem léptek. A kapu oszlopait faragott címerek díszítették, és nem sokára ott álltak a kastély előtt. Istenhozott Hendon Holban, királyom! kiáltott fel Mais. Ó, ben nagy naphez!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 – Dehogy kételkedem! – jelentette ki a király gyermeki egyszerűséggel és bizalommal. – Szívemből köszönöm! – kiáltott a hendom meghatottan. Majd a király ugyanolyan gyermeteg egyszerűséggel kérdezte – Te talán kételkedsz bennem? E kérdés már éppen furdalni kezdte Hendol lelkiismeretét, zavarba hozta, és ezért hálás volt a sorsnak, hogy éppen nyílt az ajtó, és Hú lépett be rajta, megkímélve őt ezáltal a kínos választól. És íme! Csodálatos szépségű, pompás öltözetű hölgy libegett be Hú mögött, utána pedig liberiás inasok sora. A hölgy lassan közeledett, fejét lehajtotta, szemét a földre szegeszte.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 Hugh vérvörös arccal fulladozva rogyott a legközelebb székre, s ráparancsolt szolgáira, hogy fogják el, meg a garázda idegent. A szolgák habozva álltak, majd egyikük megszólalt. – Fegyver vanná, Sir Hugh, és mi védtelenek vagyunk. – "Fegyver? Mit számít, hisz elegen vagytok? – Rá! Rá, ha mondom! De Mice óvatosságra intette őket, mondván… Régóta ismertek, semmit sem változtam, csak gyertek rám, ha tetszik! Ez a figyelmeztetés vajmi mi kevéssé lelkesítette a szolgákat, továbbra sem mozdultak. Takarodjatok, hátroncselédek! Kapjatok fegyverre, s őrizétek az ajtókat, amíg valakit poroszlókért futtatok! Montak jó! Kifelé indult, s a küszöbön megfordulva hátra szólt másznak.